Eta azkenik, futbola zarituko gara eta asteburuko emaitzak errepasatuko ditugu Azteko Gipuzkoako Ligan Betigazteko Orezko regional mailako emakumeek, bana berdin duzuten pasaden igande goizean goyerrigorri taldearen kontrapuntu bat ekarri zuten bueltan lesakarrek behasain eta horrela, baloratu duain arautxoteko bigarren entrenatzaileak han lortutakoa. Astebukero neta inokatu dugu goyerrigorren kontra, beraien zelaien ahan behasainien igartzen, eta bueno, hasiera Latin uste genon izango zela zela jaundigua eta azkenin jokatu bezala ideekin e, guretzat pos hasieratetik hobe azkenin go presionatzen dugun moduan gatik eta beraien jokatzen duten moduan gatik barreneko biduiek isteko izango zela guretzatote be kanpoa zela jetik igitu zati ordun pos bueno joan ginen horrekin burutan Eta diarren lehenengo zati izan zen totalmente pos, pensatuak enun asiratik. E, Zelaetik ikigua, izten genitun ongi erdiko bideoiek, e, gure bi estremok izarota, olai amendiruk izten zituzen ari zongi erdiko pasioiek, eta gero ekipo zegoen erdin elkarrekin, defenzen krestan lan ahiken, eta eta hori, azkenin, pos, lortu genuen, partioa gugune bezalde gotia. Eta hori, bueno, lehenengo zati, ez genuen okera izan, bera hiak ezta. Mino, bueno, bagenekin, lehenago doberando gaitzen altzelorun, segitu ginen unbi di igualen, eta bigarren zaten, pos, bueno, desgrasiz edorezen beraien lehenengo gola, korner e, batien, zuten eta jarri ginen, bueno, markagailen bat, eta huts, gugaltzen. Mino, bueno, ekipo kreazionatu zuen, egia da hori, mino, leneri izan genuen, aukera garbiren bat, pare bat e, aukera garbi, eta ez gengin ginen aproveitxatu, orduan, bueno, gero ja, zaude pensari ez, jo, aproveitxatu behaldi manun, e, egonen ginen guain behinpinen bate, eta alare ekipuz borrokan, eta elietu zen gure lehenen gogola, zentro bat eta gero maili zubi eta grematatu bueno, zuela horariakikin, eta, bizo, eginen marka gailen batera, eta izantzen parti bat ahitz gogorra, haitz egxigendia, bera, haitz ek, ekipona, jaztia, jokatzen zuten pila bat, eta, eta bueno, guk. Ez da ingen, oza, ez ginen egon defenditzen, bai zik eta egon ginen, gu gure joko egiten eta intzen, bai defensa baiatak kriston lanak, eta lortu genuen, baina, punto aitz importante batek hartzitxera, ekipo aitzon baten kontra, gotxiko ekipo baten kontra, eta pos, bertze behin demostratu dugu, e, ekipu bat dula gotxiko ekipun, kontra jokatzeko Kreston Maia eta goian bueno, eldu diren partidotakore, pues, e, segituko dugu bideo hau demostratzen ze maia handagon merezat. Beti Gazteko Orozko regional maiako gizonezko alde hutseta bat galdu zuten i Azpeitiko lagun honak B taldearen kontralesakarrek ezin izan zituzten etxean puntuak batu eta Javier Reskavez entrenatzaileak aipatu duenez, buru makur zuten H den aldearen Aintzinetik jokatutako neurketan partido aitz garrantzitsu genun Itziain Lagunona ke ontra eh gure ligako partido bat e, puntu katerioarrakuk minon eirran zen un lortu naiko triste penekin eirran ustez partido txarratza izan ona ez generatuen Generatu okasioak baina bueno e, ikusi zen etzela eguna gola sartzeko Prezizio, nitz pasetan, eta bar ere Ja, eh? bueno, azkenik Mila horroke zindiren, gauden bezala ere Jende faltakinen entrenatzen eta bar pos, Ritmo hori azkenik sumatzen da Eta, bueno, pues, asiera nahi kongi sartuinen partidun Errangu ritmoa hartzen eta bar Ja, ba, ikusten zen hori pasin prezizio e, Arealaietu, are eta ez gauzak ez, gaizki egiten, eta bos, ez genula punto bat gehio sartzen partidun. Eta deskantzora geto harri nien empatikin, gibelinak egi bat eta gutxetako bat sartu ziguten. Eta bi garrantzatik, erran bueno, genun biskotik walgo itxizio jo marran nienena, prezizio bik, pasik eta prezizio bik initea, eta hon lebizko 20 minutu ne ustez guri sant zirela izan genitun generatu genuen ni e, bueno berriro pos lebizko zatin pasa zen hori ez arean ez genula ez genularne matatu eta bueno minutu pasala berai bueno pues la saigo cómodo gu prisekin eta bar eta bueno azkenik ez genun ez lortu ere erran triste e, penakin ze, Zulun gaude eta eh, atetzeko irupuntu biharrezu ziren. E, bueno, inikana uluziada, eta, inikana uluzia da, partidu honiz badire eta segitzea. Erregional mailako gure txokoak ere porrotan jaso zuen trintxerpe taldearen kontra bieta utxeko mar kagalioarekin ganis, zubieta entrenatzaiaarekin izan gara, eta bera kontatu dugu, ba, nola joan zen partidua. Bueno, ba, atzo trintxerpe nio katu genuen, eta ba, bita hotxe galdu genuen, e, markagaiok ez duerraten partian ikustatakoa, zebal, lehenengo zatian ongin agositegu inengu, e, aukerak kezien ikun sartu, bi aukera garbitzen genituen, minio, nizien ikun gauzatu, eta deskantzura hutxean joan ginen, ez? gero bigarren garren zatian, ba, partidua ahitza horekatu azegon, ahitza ongi lehiatuak gure aldeitik ere, baina e, ba, paia izan zen protagonista ez, E, ez dakit beraien eh jendia bultzadagatik edo baina presioni hartu zuten eta ba gure aldeko falta bat e, bihurtu zen e, beraien aldeko penalti batean, ez? Eh, iten digute falta garbi bat eh pitatzen eta jokaldi berean ba penalti esten bat, ba, penalti pitatzen du, ez? Orduan horrek ba, eragina handia esan zuen markagailoan eta partiduan ba, bukaeran, ez? Ze 15 minutu falta ziren. Eta, bueno, bat eta huts, eh, partio lehiatu batian, orduan eh, aldei ariztuten beraiek eta gu saiatu ginen arren ez genun lortu berdinketa ez. Eta gainera zinkabar minutoak, ba, bi txartel hori ikusizun e, bil, zituen bilbok eta ba, kanporatu izan duzen ez. Eta hamarrekin bai zaiain zitzaigun. Eta, bueno, gero jade eskontuan, ba, bigarren asartuzten ez, ja partioa bukuataz egola, ba, bigarren gola asartuz eguten. Orain lehia soilitu barra, oraindik aukera daude, orduan aukera dauden bitartean, eh, uneko un ema marko dugu ta saitu harko du goitik egoten, eh? besua Ez Eta Nafarroko Ligan Lehenbai Autonomikoko baztanek arrakastarekin bukatu du ba astesantuko e, oporren aintzinetik. E, jokatu duen azken jardunaldia lau eta bat irabazi zuen ondalantaldearen kontra etxean eta bueno, ba, pozik bukatu zuten jardunaldia. Iban Romo dugu, telefonaren bertzealdean entrenatzea, kaixo, Iban, zer moduz? Kaixo, ongi, ongi. Eh, azken ean... Eh pospartidu azkenesko pospartidu tan ratza politartu dugu eh, goiko enkontra baita de joazte dugu eta lau irasi, pa, eta bueno hori rindigu bat pasu bat ematea, eh, gure objetiba denengo objetiba billatzeko eh, eta bueno hor gaude, hor gaude Bai, gainera, aipatu behar dugun, ba, ondalan ere, esalkabaneko irugarren postuan dagoen taldea dela, aipatu duzun bezala, ba, liderraren kontra ere jokatu zenuten, eta bueno, ba, bolada honean dauden taldeak izan dituzue aurrean ere, baina zuek ere bolada honean zaudetela ba, erakutsi duzue, eta emaitza ona, omaitza, onak lortu dituzue orain arte, eta haste burontakoa ba, baita ere. Bai, bai, partidu eh, poilita izan zen, lehenengo zatia berdintxua, eh, taktikoki ba ez da zer egilago, eh, eta bigarren zatietan, ba, bueno, apurtzen dira, gu, fizikooki honi gaude, eta hori azkenian nioen nabarritzen dugu, eta premia dugu horrezea Eta bueno, izan genituen zazpi bost minutu, le, bigarren zatian bost minutu hor horpizka bat izan zutela, eh o kaserbait baina bueno eh zuten su sortu sufritu genuen claro, badiko sufricen baita uh -huh. era era kutiru den ta asken ba bueno santu ningola ta E, gora ka denoa. Gainera, ipatu dugu, ba, astesantutako oporren aintzineko partidua, zela, orain atxeden aldia izanen duzuela, eta, bueno, batxeden aldi hori asteko e, garaipena ere garrantzitsua da, ez? Bertze moduan asten da, bose, bertze sensazio batzuk izaten dira, ez? Atxeden aldira begira? Bai, eh, atxede noldiak ikusten duzu, eta, bueno, eh, ongi zaudenian, batxutan esaten, ba, igual lobe izango zen jarraitzea jolazten, bai, bueno, baita ere oporrak ongi ospatzea eta irupuntukin, eta hor eh, dinamika oso honan baita ere hona esaten noida, eta azkenean, ba, bueno, eh, lana bako eta eh, gaste hauek... Eh, erriten dute lana bere kabuz eta askenean ba hori nabaritzen da eta gero gustokoa da beraiekin lan egitea uhum. eta aurrengo astean festa mandiego eta aurrengoa ba berriz eh, lanera Hmh. <laughs> eh, berki gainera hori da, ba, hiru batut eta azken aldiko bola da kontuan hartuta aipatu duzu, ba, batzutan, ez, leiaketa martxa horretan segitzea ere ona dela, baino HDena ere beharrezkoa da, ez? Eta, bueno, ba, gehiago lanean aritu duzaretenean Boru Belarri eta nabaritu denean, ez? Ba, azken asteetan e, lan ugari egin duzuela, ba, hori ere ongi heldu da, ez? Eta beharrezkoa izaten da baita ere HDen hartzea. Bai, azkenean, bueno, atzedenak eh, ongetotzen dira, azkenean, mm -hmm. e, bultak ematen dugu, bueno, e, zainatzen jara, e, lanean jarraitu, e, beridatzen datuak, eta horrela, eta, bueno, hori gure lanada, lasaiago egiten duzu, zeren denborak egiten duzu, eta berailek baitare, batzedenak ba, egiten dute, bezioak e, e, batez ere, poliki-poliki, joango gara baitare recuperatzen, eta mm -hmm. jendea, eta, Haurain, eh, azkeneko demoralia gelditzen dena, topera egin bar dugu. Hori da, bueltarakoan ba, gutxi geldituko da, demoralia bukatzeko, azken txampa izanen da, eta pensatzen dut, horri ba, begira ere, e, ezakit zer respero duzuen azken txampa horretatik, edo bueno, ze helburu izanen dituzuen azken partidu horietan? Bueno, eh, el Burgo azkenian eh, inbeste beste equipo gitchi de saketeta, bueno, 12 eh, dagoena baita igual gitchi de uh -huh. da hieran horres eh, egotea, 12 baino eta gero bueno, hori egiten dizu ba hon gisa ba zaude, ba goian egoban zera, uh -huh. Askenian eh, eh amarra federazio hor basaude, ba 5 laugarrena hartu dezakesu edo sin lekuan, o sea, que Pizkana, pizkana, pizkana, lortzea lehenengo objetiva eta vigarrena da segida. Mm -hmm. Ederki, bamba, bueno, mil hau dena kontatzagatik, orain ongi aprovetatu deskantxo hau, eh, hartu eta eta bueno, ba, bertze indar edo indar geiagorekin, ez? E, hartzeko den azken chanpa eta bueno, ba oporronako dizkizuegu eta bueltan izaren gara berriz ere zuekin, ba guk ere zuekin, ba, azken chanpa horri aintzi egiteko. Bai, mil esker eta berdin. Azkenik, preferente malako Donestebek, utxera berdin duzuen pasaen hortziralean burladez B taldearen kontra aukerak sortu bazituzten ere, Donestebarrek ezin izan zuten atean asmatu, baina euren atea ere utxean mantentzen jakintzuten horrela, puntu bat ekarri zuten bueltan eta dagoneko, haintzindutako biharko partidua prestatzen ari da taldea. Joel Gil, bigarren entrenatzailea. Azte buruko azigozuk izan ziren, burladezina aurka jokatzen genuen, Aste burun, lideraren itxin, partio gorra eta zaila izan entzela, konpetit joarko genula badenekin irauzia alizateko eta hori izan zen partidua. Ritmo eta intensa honitzeko partidua eta erra bezala berdinketan bukatu zen. Tal geno minutotik egin txufatu sartu zen partidun, haunitz generatzen enengo minutotik, ongiko batuk fuol zelaian, eta galen enengo aukera garria boskarren izan genuen. Enaitzek uno kontra uno bat izan zun porterukin, no, naten zainak gildik eta hon bat intzun eta gero lohiak hornerra joan zen, Jokaldi behar, Oyerrek burukada hon bat izan zen nire golazatua liztatuko, izen izan genuen zen zen zen honen Taldik berdin segitik zuzun, Rimo haunitz pisartzen partiduri, eta ongiko gatuk, aizzerio denak, eta haunitz bon, e, jeleratzen erdik ginen, minna hundia ikinen bueno, gure estren bukin, xabi eta guaitzekin minna haunik tajetzen ginen oien porterira, eta hori tirugarri minutun bigarren aukeda garbi, garbi, garbi izan genuen xabikin. Desmarke hon intzun eta portrenon antzenin Aurniz gurutuz malona eta ez nizan genuen berriz markagaiun jarri. Taldia ongi egon zelaian aurniz generatzen eta hauzein bidia. Palonatzen sartu bino bine ondik eginen. E, bueno, lehenengo zatia bukatu antzintik bertze jokaldi pare bat izan genitun, posto aio genuen, zazenak bertzea balo bat bat izan genuen gola sartu atxen aldi da berdinketakin joan ginen eta bueno bigarren zatia berdin jarraitzia etzen bertzerik, e, ongi gintzen laian, ja, faltazen bakarrazen gola, ahonit generatzen, eta, bueno, defensa zaitz ongiko gatu. Bigarren zatia berdin jarraitu genuen, ritmo ongitzen partiduri, eta, bueno, alaketak al itxena segin jela, alaketak al ere ongi sartu ziren, beti bezala ongit portatzen eta, bueno, irudita bosgarren minutun, partiduko bueno, jokali polemikoa izan zen, erran bezala Ritmo unintzeko partidua zen, eta Intensio unintzeko partidua, eta bueno, Lehatxek sarrera gogor bat egin zun, no, bueno, gure ustez hor gelitzu zela, sarrera gogor bat bion ez da gehioora joatzen altzen sarrera bat, burla esek ere, tzuna unintz protestatu sarrera hori, eta bueno, eh, harritruk interpretatu zu, txartze gorriko sarrera dela. txartze gorri aterizion, eta bueno, eh, partia unintz faltatzen antzintik, ordu erdi bat gehideoskontua, eta, bueno, e, pizkotan batzintzen partidu kontekstua, jaakinta joklariuk bat gutiokin genela. Binoal ere taldi tali berdin jarraituzun, ez gero nezta honitzuk hitu, berdin jarraitu genuen, eta berdin generatzen hase hitu genuen. E, bat izan zun, bire, bueno, llegada hon batekin, e, lamderrak bertze bat izan zun, bukaren zeustatudek ere, eta, bueno, e, ongi genetzen laian. Egia da goiek, bueno, bat gutiokin, igual guinion pizkotu behar bukatu zutela fizikamente, binoen ez zuten miniña miniña undirekin e, ia da hoyen partido aukerako aukera garbia izan dutela eta bueno guratzeinak antxone geldiketa on bate intzun eta bertan mugatu zen partidoa 0-0 berginketekin erran bezala edo bueno dire, dire beresik ikusten eh, zu bueno, burlade seldu dela liderra bezala oien fudot zailan jokatzen dugula partidua eta bueno, eh, berdinketa agon eitzatzen aldela eta kinta gainera, bueno eh, orduerdi bion gailo jokatzen dugula jokalari apagutziokin, bion ikusten zuzul nengo zati gaukera, eta bigarren zaten ere apagutziokin, zeungi kompetitzen dugun pues, bueno, egiten zainzatzen zaitukin Bueno, gara ipena lortzen altzela, egi arranta. Bina, bueno, puntua aloratuko dugu eta astizkenin jokatuko dugu helduen Jardunaldia, e, antzintxutako partidua, helduen Jardunaldiko antzintxutako partidua, eta bueno, astizkenin izanen dugu beti kasean honen ezteben, sailkatuk, eta, bueno, bedetzi finalen faltatuzkigu, lehenengo finala astizkenin, eta, bueno, animatzen dugu mundu guzio urbiltzeko, giro erragonen da, eta partido ona, ona eta konpetitua izanen da.